а голову догори підняти не наважується. Тривога все її попід груди. Так, певно, се дитина мамині цицьке щось таке недобре звивається за пазухою, ніби гадина на теплій літній стежці. Маренька чує, як і в її нутрі розгортається пожар. Вона би Загасили його, та чим? По воду йти ліньки, та й ноги приросли їй до землі під грушею. Живої душі близько не чути. А коли бі чути, вона з місця не зрушила б і словом не гукнула. Дітча сила дужче й дужче розгойдує під нею землю. А жонде гойданка сама зачепилася об верх груші і хитається повішеником над головою. Мареньку б'ють дрижаки, ніби в гарячці. І вона рушає з саду, так і не поправивши гойданку. Вона вже знає, що на тисову рівню насивається пожар. Люди мечуться перед її запаленими очима, а вона лиш затуляє лице долонями, ніби хоче вборонитися від вогню. Маренька бачить, що вборониться, та не вборонить інших. Але, о диво, перед її помутнілим зором майнула вся Кирилова родина, шугнула, як блискавка, і зникла. Лиш довгий вогненний хвіст Тонко потягнувся за чев'юками Та й розтанув Чи то над Бозною, чи над Бочковом Повившись у небо тонким білим пасмом туману До чого б то? А перед полуднем вдарили церковні дзвони Тричі, по два рази так зазвичай у кожному тутешньому селі повідомляли про пожежу. А отже, необхідність господарям-чоловікам брати порожні відра та лопати і чим дуж бігти туди, звідки валить дим. Грицько Кейван, зачувши несподівані дзвони, легко, але не по-поробочому, видряпався в горіх поза стайнею, звідки проглядалася вся рівнинна частина села, Ще й густо всіяні довколишні верхи з видолинками. То тут, то там паслася людська худоба, раз по раз весело подзвонюючи дзвіночками колокільцями. То тут, то там, на посвітлілих відскошеної трави горбах, люди громадили сіно, в'йокуючи на коней, що ліниво тягли до стогів круглі копиці, а то й просто гейкали, розгарячілі, з горба на горб подаючи голос таким самим розімлілим від роботи косарям та громадільникам. Чоловіки, голосно перегукуючись, клепали коси. Жінки віджартовувались на чоловічі жарти. І тільки луна ліниво відбивала людські голоси у сиву мряку далеких шпилів і вершин. Але одночасно з негучною луною тривожний дзвін з долини колов Довколишню літню тишу, й голови людей з верхів і низин спонтеличено розверталися в село в бік ураз ожилої церкви. Крутив головою в горісі Грицько Кейван, шукав над сільськими дахами диму. Проте диму не було, ні над одною хатою. Лиш поволі вставала курява на сільському гостинцеві від квапливих людських ніг, покликаних несподіваним дзвоном до церкви. Тим часом дзвін забемкав безупину, і Кейва, якусь хвильку повагавшись, чи брати відра чи ні, все ж перекинув на плече лопату і, не причиняючи хвірт, й собі дав ногам поля. Незвичний гамір стояв посередині села, бо на цей раз із чоловіками прибігли чомусь і жінки, полишавши на роботи і малих дітей, добре не запнувши навіть голови хустками. Перше збудження, викликане раптовістю тривоги, поволі вщухло. І нараз круг церкви стало тихо, нібито звідти мали винести покійника. Притихлі люди чекали на віта.